وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمرتقوا الله وقولوا قولا سددا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 و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اخواني بدينا عزكم الله قيدا berikutnya dari qaidah salafiyah dalam dakwah ila Allah E ala ad da'watu ila Allahi ala basirah Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah di atas ilmu di atas petunjuk Basirah di sini meliputi basiratun Fima yata'allaku bid'a'i Adanya basirah petunjuk yang berkaitan dengan sang da'i Di situ akan dibahas tentang sifatu da'iyah Sifat-sifat kriteria-kriteria seorang da'i Juga Meliputi basiratun Fima yata'allaku bil mad'u Basirah bertunjuk Tentang perkara yang berkaitan dengan mad'u Objek dakwahnya Maka disitu akan dibahas Perbedaan antara mendakwai kaum muslimin dengan non-muslim. Perbedaan antara mendakwai penguasa dengan rakyat. Perbedaan antara mendakwai orang jahil dengan ashabul ahwai wal bid'ah, Dan yang lain-lainnya. Juga meliputi basiratun fi ma yata'allaku bil mad'u ilayhi. Adanya sirah, adanya petunjuk Yang berkaitan dengan Apa yang dia dakwahkan Akan disampaikan nanti Tentang pentingnya Atta teruju Fidakwah Tahapan-tahapan dalam dakwah Ayya'a antakuna da'wadumutadarijah dakwahnya itu dengan tahapan-tahapan memulai dengan yang paling penting yang penting yang berikutnya dan setelahnya juga akan disampaikan tentang pentingnya dakwah kebara sunnah dan penjelasan tentang sumuli dakwah dakwah salafiyah dakwah yang menyeluruh juga meliputi basiratun فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْوَالِ بِأَحْوَالِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ Basirah petunjuk yang berkaitan dengan kondisi tempat dan waktu dakwahnya harus bisa membedakan antara dakwah di awal Islam dengan dakwah di akhir-akhir masa harus kita membedakan dakwah di sebuah tempat dengan tempat yang lain, sebuah daerah dengan daerah yang lain, sebuah negara dengan negara yang lain. Harus saya membedakan antara dakwah di dalam daulah Islamiyah dan dakwah di luar daulah Islamiyah. Ini semuanya masuk dalam kerangka basirah. Dakwah itu harus di atas basirah. Di atas petunjuk tentang perkara-perkara di atas dasarnya ialah ayat Allah subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke seratus Allah subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya wassalam untuk menyatakan Kul, ini sambil, Aduh, Allah, atas bercerita, wa Aku, dan orang yang mengikutku. Subhanallah, dan wa orang yang tidak beriman. Katakanlah Nabi yang bersalat dan bersalam, ini sambil, Inilah jalanmu, Aduh, Allah, atas bercerita, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Mahuji Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini tegas menerangkan kepada kita tentang ka'idah besar dalam dakwah ilallah, yaitu berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ad'u ilallah ala basiratin di atas basirah. Bawshirah dengan rincian-rincian yang saya sebutkan di atas. Kali ini akan saya rinci satu persatu bawshirahnya. Bawshirah yang pertama. Bawshirah yang pertama ialah bawshirahun fi ma'aytaalaku bid'ayi. Harus ada petunjuk bimbingan yang berkaitan dengan sang dai Seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki beberapa kriteria supaya dakwahnya sahihah supaya dakwahnya mustaqimah supaya takwahnya benar supaya takwahnya lurus supaya dakwahnya mengandung islah perbaikan dan diterima oleh Allah azza wajalla Sifat yang pertama, kriteria pertama yang harus dimiliki seorang dai <coughs> ialah ikhlasun niyah fi dakwah Mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah kepada Allah Ikhlas suniyyah dikatakan dakwah perkara ibadah bahkan termasuk ibadah yang paling akhwol maka harus ada ikhlas suniyyah ini merupakan kunci kebenaran dakwahnya. Ini merupakan kunci kesuksesan dakwahnya. Ini merupakan kunci kejujuran dia dalam berdakwah Ikhlas sunniya. Ayat dan ahadif yang menjelaskan tentang perintah ikhlas dimasukkan di sini. Seperti ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Al-Bajin ayat yang kelima Mereka Tidak diperintahkan kecuali Supaya beribadah kepada Allah Dengan ikhlaskan agama untuknya Innama laknalu bin niyat Yang namanya amal tergantung niatnya Kata Rasul Wa innama alikuli berinma nawah dan masing-masing orang mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan masalah niat, masalah keikhlasan dimasukkan di sini. Seorang dai harus ikhlas niatnya. Dia sedang beribadah kepada Allah dengan dakwah. Ikhlasun niyah ada beberapa gambaran. Ada beberapa gambaran Yang pertama ialah <coughs> At-da'watu ilallah La ila nafsihi Wa la ila hizbihi Wa la ila ra'yih Mengikhlaskan niat dalam dakwah Ada beberapa gambaran. Yang pertama ialah At-da'watu ilallah. Dia betul-betul mengajak orang lain kembali kepada Allah. Bukan menyeru orang lain kembali kepada dirinya sendiri. Atau kepada pendapatnya pribadi. Atau kepada kelompoknya dia. Atau golongan dia. Atau yang lain-lainnya. Bukan, tapi betul-betul Mengajak orang lain kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali kepada kebaikan Kebaikan yang dipimpinkan Dalam akhirnya Allah ini Dia tidak mengajak orang untuk Kembali kepada dirinya atau kelompoknya Atau golongannya atau pikirannya Atau pemahamannya atau pendapatnya Tidak ada Ini ikhlas suniyah Di da'wah Beberapa ayat Barakallahu fi menggunakan istilah ini, menggunakan bahasa seperti ini. Dakwah kepada Allah, dakwah keciran Allah, dakwah kepada kebaikan. Di antaranya ayat yang tadi saya bacakan. "Qul hadhi sabili adu ilallah". Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izahanku, yaitu adu ilallah. Aku berda'wah kepada Allah Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW Untuk menyatakan Udu'u Ila sabili rabbik Bil hikmati Wal maw'iratil hasanati Wajadiluhum billatihi ahsan An-Nahl Sesebuh lima Allah mengatakan, Udu'u ila sabili rabbik, Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu. Ajak orang lain ke jalan Tuhanmu. Ila sabili rabbik. Dalam ayat yang lain, Di Ali Imran, ayat yang ke-104, Allah menyatakan, Waltakum minkum ummatun yadi'una ilal khair. Adalah ada di antara kalian wali kaum muslimin umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan. Bahasannya ilallah, ilasabil robiq, ilal khair. Itu yang namanya ikhlas dalam perkara dakwah. Dia betul-betul jujur. Ketika berdakwah, mengajak orang lain kembali kepada Allah, mengajak orang lain kembali ke jalan Allah. Mengajak orang lain kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan pada agama Allah. Untuk ikhlas. Tidak mengajak orang kepada dia supaya fanatik kepada dia, supaya mengkultuskan dia, supaya takut kepada dia. Tidak. Tidak boleh mengajak orang lain untuk kembali pada kelompoknya, golongannya, partainya, ormasnya. Tidak. Tapi betul-betul mengajar kepada Allah nanti ikhlas bentuk yang kedua <tuh> dari bentuk ikhlas dalam mengarah dakwah <tuh> <tuh> ialah ibtidau marfahillah dia betul-betul mengharapkan Ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu ikhlas Dalam dakwahnya Dia bukan dalam rangka Untuk dipuji Bukan disanjung Bukan riak Bukan dilihat Bukan sumah Bukan didengarkan Bukan pula karena kemasyhuran, Ketenaran nama baik Bukan pula dalam rangka mencari pengikut. Bukan pula dalam rangka untuk mencari dunia. Mengomersialkan dakwahnya. La. Tidak ada tendensi duniawi. Dalam dakwahnya. Yang namanya duniawi mungkin harta benda. Mungkin kedudukan tahta. Mungkin wanita atau yang lain-lainnya dari urusan dunia. La. Betul-betul ikhlas. Dia betul-betul ibtida'u mardhatillah. Betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-ihtisab. Ihtisabul ajr min Allah, mengharapkan pahala murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ikhlas. Maka sang dai harus betul-betul ikhlas dalam dakwahnya. Ikhlas inilah yang memunculkan kejujuran dalam dakwah, memunculkan yang namanya ketabahan dalam dakwah, memunculkan yang namanya sabat, sabar, tegar, teguh dalam dakwah. Ihtimarul azab, dia bisa menanggung berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dalam cara dakwah dengan ikhlas niyyah. Barakallahikum. Dengan ikhlas niat ini pula Sang da'i tadi Dia bisa ditempatkan di Dimanapun Di depan siap, di belakang siap Di tengah siap, samping kanan siap Samping kiri siap Sendirian siap, rombongan siap Bahkan Di berhentikan pun juga siap eh? Juga siap Dikarenakan kemaslahatan Yang eh, dikehendaki Istema tersebut, daripada dia akan siap, tidak mengatakan kenapa kau saya berhentikan, kenapa kau saya dinonaktifkan, dan mengatakan dan demikian. Nah, kalau memang kemaslahatan dakwah syariah menghendaki saya nonaktif, siap untuk itu. Wah kata, dikatakan tidak ada tadi siapa dari urusan duniawi. Atau pribadi yang dia harapkan, yang dia kejar, yang dia rai. Ikhlas dunia. Jangan dikira gampang menerapkannya. Satu poin ini sangat susah diwujudkan para seorang dai. Maka harus berjuang keras masing-masing dai untuk mengikhlaskan niat dia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wataala. Syifa yang kedua. Kriteria yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Ialah al-ilm. Dia harus memiliki ilmu. Nah. Ini makna masyirah. Ad'u ila Allah 'ala basirah ay Berdakwah kepada Allah di atas basirah yakni di atas ilmu. Seorang dai harus memiliki ilmu. Ilmu yang dia miliki mencakup beberapa hal. Cakapkan baik-baik. <tuh> yang pertama ialah al-'ilmus syar'i. al ilmu Syar'i, Lasia Mafii Ma, ma Yatallaku Bima Yadu Ili. <laughs> Dia harus memiliki ilmu syariat, harus mem memiliki ilmu tentang agama, memahami alkitab atau al sunnah dengan memahami Salaful Ulama, harus mengerti ilmu akidah, ilmu ibadah, akhbar syariah, akhlak. Adab, muamalah Dan semua ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Islam Namanya ilmu syariah Harus punya ilmunya Khususnya terlebih-lebih Ilmu yang berkaitan dengan apa yang dia sampaikan Harus menguasai ilmunya Dia menyampaikan sebuah tema tentang dakwah Misal harus menguasai selok-belok tema terkait dengan masalah dakwah, menyampaikan masalah syukur misal, harus menguasai tema ini, memiliki ilmu syari tentang tema syukur itu secara khusus. Secara umum harus memiliki ilmu syariat, sebab dia tidak hanya ditanya tentang apa yang dia sampaikan, juga akan ditanya dengan masalah-masalah yang lainnya. Pembahasan masalah syukur, pertanyaan masalah sabar, eh, harus punya ilmunya juga. Pembahasan masalah syukur nikmat eh, yang tanyakan masalah bisnis, masalah perniagaannya para ikhwah. Hmm? Pembahasan masalah sabar yang tanyakan masalah konflik rumah tangga dan memiliki ilmunya, memiliki ilmu syari terutama. Ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Yang pertama, alang ilmu. Yang kedua, dia harus memiliki ilmu tentang ahwalul madhuin, memiliki ilmu tentang kondisi madhuunya, kondisi objek dakwahnya. Dia berdakwah di hadapan siapa? Harus paham. Ini akan dirinci pada pembahasan berikutnya nanti. Masyirah dalam poin-poin yang lainnya. Harus punya ilmunya itu. Supaya apa? Supaya, poin ketiga. Dia harus mengilmui tentang asalibu da'wah. Harus mengilmui tentang uslub-uslub dakwahnya, Cara-cara penyampaian dakwahnya tergantung siapa mad'uunya. Yang namanya usul dakwah, ada kalanya menyampaikan dakwah dengan kelembutan, dengan kesantunan. Ini pada mad'u tertentu. Ada kalanya dia berdakwah dengan cara syiddah, tegas. Tergantung mad'uunya lagi. Barakallahu Sehingga dia harus memiliki tiga ilmu tadi ilmu tentang syariat terutama tentang apa yang disampaikan ilmu tentang kondisi para mad'u siapa madu latar belakangnya apa harus memiliki ilmu tentang asali dakwah uslub dakwahnya kapan dakwah dengan lemah lembut kapan dakwah dengan tegas kapan dengan hikmah kapan dengan mauizah hasanah kapan dengan jidal harus saudia Barakallahikum. Ini ilmu. Ala ilmin. Dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu adalah dakwah yang sahihah, dakwah yang benar, mustajimah yang lurus. Barakallahufikum. Nah, ketika dakwahnya tidak dengan ilmu, dengan kejahilan dengan prasangka, dengan praduga, maka dakwahnya akan rusak, akan menyimpang yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Al-ilm. <tuh> barakallahu fikir. <tuh> Bahkan, lebih daripada itu, barakallahu fikir, seorang da'i, harus memiliki ilmu tentang apa yang disyariatkan dan yang disyariatkan. Memiliki ilmu tentang sunnah dan juga apa itu bid'ah. Mengerti tentang akidah sahihah dan akidah yang menyimpang. Memahami apa itu imam dan paham juga macam-macam kebukuran. Paham tauhid dan mengerti selup beluk syirik disebutkan oleh Fawaz As-Suhaimi dalam kitabnya Ususul Manhaj Salafi Da'wah ila ketika membicarakan tentang ilmu ini beliau menyatakan fala buddalid da'iyati min al-'ilmi bima yusra'u wa ma la yusra'u bai ayumayyiz baina sunnati wal bid'ah wal hasanati was sayyi'ah wal halali wal haram wa ay ya'rifa syirkah wat tauhid inna hadza huwa mawdu'ut harus seorang dai harus memiliki ilmu tentang apa yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan dia harus bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah mana yang hasanah baik, Mana yang sahihah yang jelek, Mana yang halal, Mana yang haram, Harus tahu mana syirik, Mana tauhid, Sebab itulah tema dakwahnya Punya ilmu para Allah, Kriteria yang ketiga, Sifat yang ketiga dari seorang da'i, Ialah, As-sabr, Alal-adha fi da'watihi Dia bersabar Sabar, tegar, teguh, tabah Atas gangguan-gangguan, rintangan-rintangan Cobaan-cobaan yang bakal dia hadapi Dalam dakwahnya. Ini sifat yang betul-betul harus dia miliki Kesabarannya harus membaca Kesabarannya harus betul-betul Kokoh dan kuat Dikarenakan yang namanya Tariqatu da'watil hak Fiha wa'run Jalan da'wah ilallah yang benar Padanya ada perkara-perkara yang curam Banyak rintangan, banyak godaan padanya gangguan-gangguan padanya jangan dikira wahai para da'i berdakwah kepada Allah seperti anda berjalan di as karpet merah kata para ulama hmm? tau karpet merah ya Masya Allah karpet merah antum jalan, kanan kiri orang mengeluk-elukan antum ha? mengaplus antum di jalan, disanjung, dipuji dan segala macamnya sampai ke tujuan. Lah, enggak demikian yang namanya dakwah itu. Kondisi yang terjadi dari mulai dakwah yang dijalankan para anbiya wal mursalin sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa dan yang dijalani oleh salafus salihin, sampai hari ini jalan dakwah itu penuh dengan onak dan duri penuh dengan perjuangan pengorbanan gangguan-gangguan rintangan berintangan terkadang dari orang-orang kafir terkadang dari kalangan sahabullah huwai wal bidak terkadang dari kalangan al-muslimun awam terkadang, terkadang dari kalangan para juhala terkadang dari galangan orang-orang dalam intern intern ikhwah yang ghairu hukama wa laqala tindakan-tindakan sebagian kita yang tidak hikmah yang tidak menggunakan akal yang sehat Membuat kerusakan dalam cara dakwah maka harus sabar maka harus sabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah subhanahu wa taala supaya sabar dalam dakwahnya seperti sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi bila Rasul. Inilah kau bersabar wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam so bagaimana sabarnya Rasul Rasul ulul azmi. Terus sabar. Abadi kita barakah Allah subhanahuwataala. Namp sehingga ketika dia mendapat gangguan, rintangan, cobaan dalam dakwahnya tegar, kokoh, tidak mutung dakwahnya, tidak kemudian menyimpang dari dakwahnya, enggak sabar. Asobri ya kawan. Ini perkara yang wajib dengan kesepakatan para ulamaul muslimin disebutkan oleh al As-Suhaimi dalam risalah tadi fasabru haslatun muhimmatun lit-ta'iyah allazi yuridun tajhadawatihi lil-islami wasunnah sabar merupakan perangai yang sangat penting bagi seorang dai yang menginginkan kesuksesan dakwahnya untuk kepentingan Islam dan Sunnah. Liannan nasa di jahat dakwah takhtalifu afhamuhum wa takthuru syubuhatuhum mimma yuathiru ala madastijabatihim Dikarenakan umat manusia dalam menghadapi dakwah yang hak ini beragam pemahaman mereka, banyak syubhat-syubhat mereka. Ini semuanya mempengaruhi mempengaruhi kadar mereka menerima dakwah yang mulia ini. Barakallahu fiikum. Macam-macam musuh juga banyak dari luar, dari dalam. Dalam selimut Banyak Sehingga seorang ta'i harus sabar Ketika dia sabar Kokoh Dia akan isi koma di atas dakwah yang hak ini Barakallahu fikum Assabar <tuh> Sifat yang berikutnya ialah Al-hikmatu fi dakwatihi Dia harus memiliki hikmah Dalam dakwahnya Yang namanya hikmah Iyalah isabatul haqi Qawlan atau hala Yang namanya hikmah Iyalah Benar Sesuai dengan kebenaran Pada ucapannya Dan pada kondisinya Apa yang dia sampaikan Hak kondisi dakwah dia hak tindak tanduk tingkah laku terkait dengan dakwahnya hak itu hikmah barakallahu lakum seorang dai'ul hakim fi dakwatihi. di antara bentuk hikmah ialah dia memenerapkan menerapkan rifqun walinun fi mawbi'ihi menerapkan cara kelembutan yang santun pada tempatnya pada orangnya pada kondisinya dan dia menggunakan cara syiddah, ketegasan pada tempatnya, pada kondisinya, pada orangnya, syiddatun fi mawdiiha ada hakim ada hakim dia ada hikmah barakallahu fiikum iyalah ha? dia memilihkan ikhtiyarul mawdii munasib في كل dia memilih tema-tema yang tepat pada setiap dakwahnya. Dah asal milih tema tepat. Sesuai dengan kepentingan, keperluan, kebutuhan para mad'u-nya. hakim Termasuk hikmah dalam dakwah ialah at-tafriqu bainal majalis. Membedakan majlis dalam dakwahnya. Ada majlis sunam, majlis umum, dihadiri oleh orang banyak, di forum umum. Di situ dia sampaikan ilmu, ayat, hadith, keterangan para ulama, rincian-rincian ilmiah. Dengan bahasa yang dipahami oleh audiens dakwahnya. Di situ tidak membahas tentang masalah perisiwa-perisiwa fitnah-fitnah intern. Tidak membahas dengan perkara-perkara besar Yang belum dipahami oleh audiens dakwahnya Ini majlis umum Yang kedua ada majlis khusus Majlis khusus terbatas Dihadiri oleh orang-orang yang punya ilmu Orang-orang yang akil, yang cerdas, yang bijak Di sini dia menyampaikan segala sesuatunya menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya rahasia, menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya hanya diketahui kalangan terbatas terkait masalah fitnah atau peristiwa atau kejadian atau yang lainnya. Di sini pula dia menyampaikan tentang perkara-perkara besar yang bisa dicerna oleh para hadirin yang ada, perkara besar yang hanya dicerna oleh orang-orang terbatas saja yang tidak mungkin disampaikan kepada pihak-pihak umum. Ada hakim. Jadi tidak semuanya disampaikan di forum seperti ini. Bukan termasuk hikmah, fikum. misal, dalam sebuah uh, markis, dalam sebuah ma'ahat, memiliki sekian banyak masyakil, banyak permasalahan, banyak problem, terkait dengan uh, tarbiyah, terkait dengan anak-anak, terkait dengan orang tua, wali santri dan segala macamnya bukan termasuk hikmah disampaikan di forum umum di kajian-kajian umum di daurah-daurah umum itu bukan hikmah bicara, bagaimana ini ya ikhwan ada wali santri dia begini begini begini, bagaimana ini enggak sesuai dengan uh, tarbiyah kita di sini, wadul wali santri, gimana ini ada sebagian ikhwan, mereka begini begini begini begini, wadul ada sebagian ikhwan Sebagaimana ini? Ha, nembak, ha, sebagian pengurus Dan segala macamnya Ini bukan hakim Bukan orang hikmah dalam kera dakwahnya. Tidak bisa membedakan majlis Kita mengatakan jahada Pembahasan semacam ini Ada babnya sendiri Ada tempatnya sendiri Majlis khusus para, peng para pengurus Para ikhwah Para urus Ke sana larinya muhalura umum, daura umum daras umum, isinya ilmu sampaikan ayat sampaikan hadir, perkara ilmiah kepada umat dengan matang dengan bahasa yang dipahami dengan benar barakallah hikm. faham apa ya termasuk hikmah dalam perkara da'wah barakallah ialah penggunaan bahasa bahasa yang tepat isti'amal al-alfa'at al-munasibah Menggunakan bahasa-bahasa Lafad-lafad Ungkapan-ungkapan yang tepat Pada masing-masing Madu'unya Jadi masukkan dengan hikmat dalam cara dakwah hmm? Ketika madu'unya Familiar dengan semua Lafad syariat, tidak masalah Kamu katakan sunnah, kamu katakan uh, Tauhid, kamu katakan Syirik, kamu katakan demikian Labas. Tapi ketika madu'unya Tidak familiar Masih awam antipati dengan semua tadi, diganti dengan bahasa-bahasa yang semakna, Barakallahu fikum. Itu hikmah dalam perkara dakwah. Hikmah dalam perkara dakwah. Sehingga, yang namanya hikmah dalam perkara dakwah, menetapi kebenaran. Sesuai dengan al-haq, pada ucapan, dan tindak, tanduk dakwah kita, Barakallahu fikum. Hakim. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah, Adda'anni. Adda'anni. Betul-betul, Um, punya perhitungan yang matang Memperhitungkan segala sesuatu dengan, dengan, dengan matang Tidak terburu-buru Dipikir masak-masak Sebelum menyampaikan Sebelum bertindak Sebelum bersikap Ini semuanya termasuk hikmah Dalam kera da'wah Paham ya? Seorang baih harus hakim Harus hakim dalam dakwahnya. Barakallahu fikum ini supaya Irfan berkaitan dengan kondisi-kondisi dai. Basirah tentang dainya. Ketika sang dai memiliki perangai-perangai di atas, maka dia dai yang jempol, dai yang sukses, dai yang sahih, dai yang mustaqim. Diharapkan melalui dia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah kepada masyarakat kepada kaum muslimin dan melalui sebabnya dia pula dakwah lurus dakwah mustaqim dakwah diterima oleh masyarakat ilmu uh, ikhlas ilmu sabar hikmah dalam cara dakwah barakallahu. <tuh> yang berikutnya basirah yang berkaitan dengan apa yang dia dakwahkan. Wasirahun fi ma'aytaallaku bilmadhum ilaih. Ini wasirah berikutnya. Harus ada wasirah petunjuk ilmu tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang didakwahkan Jadi sampaikan ya. Di sini Barakallahikum. Meliputi yang pertama at-tadarruju fi dakwah. Harus ada tahapan-tahapan dalam dakwah. Kaidah yang disebutkan sebelumnya memulai dengan perkara yang paling penting yaitu tauhid, akidah, prinsip-prinsip manhaj. Lalu yang penting-penting yang lainnya. Barakallahu Al-bada'atu bil ahami fal aham. Ini diwatakan dengan tajarruj dakwah. Ah bertahap dalam bergerak berdakwah. Termasuk tahapan-tahapan dalam dakwah ialah mengajarkan kepada kaum muslimin sigarul ilmi qabla kibareh. Mengajarkan kepada kaum muslimin ilmu-ilmu yang dasar-dasar, yang pokok-pokok, yang mudah-mudah tapi mendasar sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang besar rincian-rincian, khilaf ulama, tetelnya ilmu dan segala macamnya. Itu sifatnya seorang robbani. Seorang robbani allazi rubbin nas ala sigharil ilmi qabla kibare. Demikian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang robbani yang mentarbiyah, mendidik umat dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ini yang pertama, memulai dengan yang paling penting, tauhid. Harus dengan tauhid, dengan akidah, dengan prinsip-prinsip masalah keimanan, masalah al-hajjiyah. Baru yang lain, baru yang berikutnya ada skala prioritasnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, Basira terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Ia la ad'waatu ila sunnati wal hadar min al bidah mendakwahkan sunnah rasul alaih salatu wassalam dan mentahdir memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah ini termasuk prinsip dasar dakwah ahlus sunnah ini disebut dengan tausil dan tahdir prinsip tausil dan tahdir At tausil itu menjelaskan pondasi-pondasi dasar-dasar prinsip sunnah itu taksil. Yang kedua disebut dengan tahdir, yaitu memperingatkan umat manusia, memberitakan kaum muslimin dari bahaya syirik, dari bahaya kufur, dari bahaya bid'ah dan para pelakunya, bahaya kemaksiatan dan para pelakunya. Dakwah para anbiya wal mursalin dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah salafun salih dibangun di atas dua prinsip ini: tafsir, tahbir. Mendawakan sunnah, mentahbir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Barakallahu Allah Sehingga e, ketika menyampaikan sesuatu pasti dua poin disampaikan sama dia. Yang baik baik sampaikan. Anjurkan umat untuk mengerjakannya, mengamalkan, mengilmuinya. Sampaikan yang jelek-jelek diwaspadai daripadanya. Ketika dia membahas bab tauhid, disampaikan masalah tauhid, perincian tauhid, dan dibahas pula masalah syirik. Tauhid diyakini, diilmui, diamalkan. Syirik diwaspadai, dijauhi, ditinggalkan. Ketika membahas masalah sunnah. Dia akan menerangkan prinsip-prinsip sunnah dan akan menjelaskan masalah bid'ah. Sunnah diilmui, diamalkan, tidak wahkan. Yang namanya bid'ah dengan berbagai macam bentuknya, penyimpangan-penyimpangan yang ada diwaspadai, ditahdir, dijauhi, tinggalkan. Dan ah seterusnya. Ketika dia menjelaskan tentang masalah akhlak, masalah adab, juga demikian. Menyampaikan adab-adab yang soleh, adab-adab yang baik, diilmui, diamalkan. Dan menyampaikan adab-adab yang jelek untuk diwaspadai, tinggalkan, jauhkan. Bahkan ketika membahas bab perniagaan sekalipun. Disampaikan niaga-niaga eh, yang halal, dagangan yang halal, bisnis yang halal, muamalah yang halal. Dan, nah, dan memperingatkan dari bahaya riba dan berbagai macam akad-akad yang haram dalam Islam. Itu pasti ya, harus juga ini, namanya ta'asil Dan tahrir Ini yang disampaikan Dalam dakwatul salafiyah Dalam semua hal Pasti seperti ini Tidak ha? mungkin dibisahkan Salah satunya Hatta urusan uh, Beli sesuatu Pasti ada ta'asil Ada tahrir hmm. <tuh> Antum Pengen beli bakso Yang senang bakso ada taksir, ada tahrir Pasti akan mencari Mencari-cari bakso yang enak Betul ya Apa kata makan bakso? Ya tidak sih Di, Dipilih walaupun Oh yang murah toh, Waduh Wah ini tidak lemah berarti <tuh> Ya waya, pasti yang harus mata-mata murah sih Murah, ya enak Ya oke okay. Ya gitu ya anda dikasih bahasa yang ga enak rasanya, tak akan mau. Yang itu aja, tak, tak enak rasanya. Jangan yang itu. Namanya tahdir. Yang ini aja, namanya tafsir. Itu otomatis. Dalam semua sisi kehidupan kita harus menyampaikan dua poin tadi. Hak sampaikan, baik sampaikan, yang jelek diwaspadai. Namanya tafsir dan tahdir. <tuh> yang ketiga. Dari Basira terkait dengan apa yang sampaikan di situ ada Barakallahu fi kum qaidah al yaitu sumuliyah tu da'wah Islafiyah. Sumuliyah tu da'wah Islafiyah. Da itu sumuliyah mencakup semua bimbingan-bimbingan agama, baik terkait dengan dunia. Atau terkait dengan agama kaum muslimin. Jadi, Tidak fokus ini aja, Tidak. Semua disampaikan. Semua dijelaskan. Tapi ada tahapan-tahapan. Tapi ada segala prioritasnya. Semuanya. Akidah, iya. Tauhid, iya. Prinsip manhaj, iya. Masalah hukum syariat, iya. Ibadah, iya. Dakwah, iya. Akhlak, adab, muamalah, semuanya. Disampaikan. Itu namanya shumuliyah, itu da'wah. Tidak fokus sholatok, tidak. Yang lain tidak pakai. Atau fokus terkait dengan masalah apa gitu, akhlak. Semuanya. Disampaikan semuanya. Namanya shumuliyah. Barakulahikum. Namun ada tahapan. Tahapannya ada mendahulukan yang, yang yang paling penting yang penting yang berikutnya yang berikutnya ila akhirihi <tuh> itu namanya syumuliyah itu merupakan ciri khasnya dakwah salafiyah tiga poin penting tiga poin penting bahwa kami terkait dengan masalah basirah terkait dengan apa yang dia dakwahkan coba ya tahapan-tahapan dalam dakwah mulai dengan yang paling penting tauhid akidah manhaj iman Taksil dan tahdir dan sumuliatu dakwah. Ini saya bawa masalah global dikarenakan waktunya kok semakin siang ya. Pak. <tuh> Ini pembahasan terakhir terkait dengan kaidah. Nanti yang jam setengah sepuluh ya, kita bahas tentang masalah kaladakwah tanpa bimbingan. Taib basira berikutnya. Basira <tuh> Tata'allaqu bil mad'a tata'allaqu bil mad'u <koh> atau bi ahwalil mad'uwin. Basira petunjuk ilmu terkait dengan kondisi mad'u. Terkait dengan kondisi objek dakwah. Ini harus betul-betul dipahami oleh seorang dai dalam takwanya. Di sini ada beberapa pembahasan, beberapa kaidah. Yang pertama ialah membedakan antara mendakwai kaum Muslimin dengan mendakwai orang-orang kafir. Paham ya? Beda. Kalau maduunya kamu non muslim, yang kamu sampaikan beda. Kalau maduunya kamu muslim, lain lagi. Dari contoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mendakwai orang-orang non muslim, orang-orang kafir, itu dakwahnya fokus untuk mengajak mereka kepada Islam. Supaya masuk Masuk Islam Dengan cara Menjelaskan menggambarkan kepada mereka Tentang din. Menggambarkan kepada mereka Keindahan-keindahan agama ini Keutamaan-keutamaan agama ini Kelebihan-kelebihan yang ada pada agama Islam ini Supaya tergambar pada mereka Islam itu indah Debat itu soalnya. Yang kedua, dengan cara menjelaskan ke me, me, membongkar syubhat yang ada di kepala mereka yang masih membuat mereka pada kekufurannya. Langsung penegasan tentang masalah kekufuran, masalah kesyirikan dan yang lain-lain terkait dengan apa yang ada pada mereka. Bahasanya pun tegas, lugas. Barakallahu fiikum. Ini muslim Tapi ketika mendakwai kaum muslimin Beda Kalau kaum muslimin bukan diajak masuk Islam Dan muslim Kalau muslimin Diajak untuk Memahami Islam dengan benar Paham ya Islam Sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW Dijelaskan Islam yang benar Bagaimana Rasulullah SAW Diteguhkan keimanan mereka, dikuatkan hati mereka, dikuatkan keimanan mereka, aqidah mereka, Diperbagus amaliyah mereka, ibadah mereka, akhlakiah mereka, ilahir. Beda. Bukan termasuk hikmah dalam dakwah mendakwai orang-orang musyrikin mendakwai orang-orang kafan salah ngomong. Bukan termasuk hikmah dalam perkara dakwah mendakwai kaum muslimin diajak masuk Islam. Atau bukan hikmah dalam perkara da'wah. Ayuhal muslimun wahai kaum muslimin. Ayo kita masuk Islam. Us -muslim, pak. Ha? Udah, udah muslim pak. Ha? Udah muslim. Bongkar syubhat yang ada. Kukufuran itu begini, begini. Dan segala macamnya. Lagi us muslim ini. Terangkan yang hak. Kalau menjelaskan itu semua dalam perangkat diwaspadai. Bedakan antara mendakwai Muslim dan yang non-Muslim. <coughs> yang kedua, <coughs> bedakan antara mendakwai orang-orang jahil awam dengan ashabul ahwai wal bid'ah yang dikenal bid'ahnya. Beda. Kalau mendawai orang-orang awam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, rifkun, walin, dengan hikmah, dengan mu'illah hasana, terkadang menghasung mereka untuk beramal yang baik, terkadang menteri, menteri hip, menakut-nakuti mereka dengan hukuman-hukuman Allah, dengan ancaman-ancaman Allah, dengan azabnya Allah, terkibut terhib. Ini orang-orang yang awam, orang yang jahil. Kadang tidak tahu. Tapi ketika mendakwai ashabullah huwai wal bidang, tidak bisa dengan cara seperti itu. Mereka orang yang menyimpang, orang yang sesat memang, maka cara mendawainya dengan, dengan cara tahvir. Dengan cara tahvir, dengan cara kasus subuhat, dibongkar subuhatnya mereka. Dengan tegas, dengan hirbah, dengan syiddiah, dengan tegas, dengan lugas. Jika mereka paham mereka dah ada penyimpangan. Tak ada bisa kemudian uh, orang yang dikenal bid'ahnya menyebarkan bid'ah, toko-toko bid'ah, toko-toko penye penyesat umat dan segala macamnya, atau kemudian uh, lembut uh, pak begini pak Ambe, uh, begini le, tak cocok. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi uh, toko Hawarich del khawaisiatanii tegas ketika menyikapi mereka khawal Lebih tegas lagi statement beliau ketika menyikapi qadariyah tegas ucapan beliau ketika menyikapi menyikapi penyimpangan-penyimpangannya ada tegas pembahasannya memb Tidak sembarangan juga para ulama salafus saleh ketika menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah orang-orang yang telah nyata-nyata menyimpang tegas siddah titahzir Dihajur, diboiqot dan segala macamnya, sehingga beda. Jangan salah tempat. Ketika terhadap orang yang jahil, orang yang awam, yang lembut, yang santun dengan cara yang baik, diambil hatinya tak level kulub. Inilah. Barakallahu fiikum. Bedakan antara mendakwai orang jahil dengan mendakwai ashabul ahwa'i wal bidah. Bedakan juga dengan mendakwai para ikhwah. Kalau para ikhwah yang yuhibbul khair Mencintai kebaikan yang di atas sunnah Maka lebih halus lagi, lebih lembut lagi Dengan cara hikmah Sampaikan semua ilmu kepada mereka dengan tahapan-tahapan yang ada Barakallahi wabarakatuh Yang ketiga Bedakan Antara mendakwai Penguasa dengan rakyat Beda ya ikhwah Bedakan antara mendakwai penguasa dengan rakyat. Beda. Mendakwai penguasa dengan dengan cara khusus. Mendakwai penguasa itu dengan kalimatul haq. dengan ucapan-ucapan yang hak, ucapan yang tegas, yang benar dengan dalil-dalilnya. Tetapi harus sembunyi-sembunyi antara engkau dan dia saja. Sirang baina kau baina. Tidak boleh tidak pada halayak ramai. Tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan, tidak boleh itu semuanya. Ucapan yang tegas. pun sang dai tidak boleh condong kepada dunianya, tidak boleh condong kepada uh, tahta yang dia miliki. Tegas dia. Ya? Tapi ingat dengan cara yang tepat, sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan. Kalimat itu inna sultan apalagi penguasa yang jahat yang zalim difaham insyaallah ya ada mendakwa yang namanya rakyat mendakwa yang namanya rakyat biasa lain dengan cara yang berbeda lagi sesuai dengan kondisi masing-masing kalau -masing, dia awam kalau dia jahil dengan kelembutan dengan kelembutan dan mungkin dengan cara uh, terbuka yang rakyat tergolong kondisi masing-masing barakallahu fiikum bedakan juga dibedakan pula Barakulahikum tentang masalah Siapa maduunya ini Usianya Jangan perhatikan Beda mendakwai yang Di bawah usianya Antum Dengan yang sepanaran sama Antum Dengan yang lebih tua daripada Antum Beda ya Beda Antum halakonya Halakonya mbah-mbah Misalnya yang hawir Mbah-mbah sedoyan ini Ya, sudah tua-tua semuanya Masya Allah Tidak bisa atau menyampaikan kepada mereka Dengan bahasa-bahasa Dekte Dengan bahasa-bahasa instruksi Dengan bahasa-bahasa merintah bah, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini Itu membuat mereka bakal lahir Dari, yang, dari namanya dakwah Mereka sudah sepuh Sifatnya orang yang sepuh Tidak mau digurui tidak mau destruksi. Tidak mau dengan cara seperti itu. Harus bisa ngomong ya, eh, Pak, dengan cara yang pas, dengan bahasa-bahasa yang tepat, terkait dengan usia yang telah tua tadi, dihormati, diorangkan, sambil dikasih penjelasan-penjelasan ilmiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sopan satunya lebih tinggi. Lain dengan yang lebih mudah daripada antum. Antum cuma mengatakan, ya Allah, Ahi, begini, Anda begini, Anda begitu. Mungkin dia masih muda dia, tapi yang yang tua-tua nak bisa. Perhatikan usia, juga perhatikan terkait dengan kondisi ketokohan dia. Berbeza. Engkau mendakwai orang biasa dengan engkau mendakwai seseorang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Tokoh masyarakat ini masyarakat biasa. Lain, lainnya eh, ikhwan. Tokoh masyarakat ditaklif. dilembutkan hati dia. Jangan cara-cara yang tepat sesuai dengan keadaan dia. Ke Ketokohannya. enggak dijatuhkan. Ilmu tersampaikan. Bidah ya Enggak bisa untuk kan, kemudian. Dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk jatuhkan itu di tengah-tengah kaumnya. Kamu jatuhkan di tengah-tengah kaumnya. enggak bisa. Sehingga tetap dia diorangkan. Ditaruh di posisi yang ada pada dia. Tapi dikasih pembimbingan ilmu. Sekarang semuanya harus dikuasai. Kondisinya para madhu tadi. Bedakan antara yang ini dengan yang ini. Ini, yang ini. Ini semuanya ada contohnya di Nabi kita Muhammad SAW dan contoh dakwah Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Basirahun fi ma tata'allaqu bi ahwal az-zaman wal makan fi at Jadi basirah yang berkaitan dengan kondisi waktu dan tempat pada dakwahnya. Juga, juga penting ayah. Kapan kamu berdakwah? Di mana kamu berdakwah? Harus bisa mengetahui kondisinya masing-masing. Waalaikumsalam. -masing. <tuh> Disebutkan di sini perlu dia bedakan antara berdakwah di awal-awal Islam dengan berdakwah di zaman kita sekarang ini. Lainnya Evan. Kalau di awal awal Islam, di sana ada Rasulullah SAW masa-masa Nubuah, masa-masa Kenabian, beda. Zaman sekarang ini jauh dari masa Kenabian, masa-masa Keterasingan, maka beda caranya Barakallahu Fikum. Sehingga perubahan waktu, perubahan masa, perubahan kondisi. Juga menghendaki perubahan cara dakwahnya Yang penting masih di atas bimbingan syariah Beda mendakwai orang-orang yang di masa kenabian Dan orang-orang jauh dari masa kenabian Harus lebih bersabar untuk orang-orang yang jauh dari masa masa kenabian Barakallahu fikum Bedakan pula ifanam tina'azzaikumullah Dakwah di satu negeri dengan negeri yang lain ini kalau sabdai tadi internasional, global internasional dakwahnya itu. Hah? Beda dakwah di Indonesia dengan dakwah di Malaysia, dengan dakwah di Singapura, dengan dakwah di Brunei Darussalam, dengan dakwah di Mekah, di Madinah, di Saudiia, berbeda. Masing-masing negara punya aturan, punya kondisi. Enggak kamu musafakan dengan di Indonesia ini. Tidak, misalnya, Indonesia punya latar belakang, dia punya kebiasaan, dia punya adat lain dengan tempat yang lainnya lagi. Indonesia punya aturan lain dengan tempat yang lainnya lagi. Tarek lah itu. Antum kalau mau doa di Singapura, tak bisa datang langsung taklim, tak bisa. Sekarang ini ketat, harus resmi izin dari pihak pemerintah. Kalau tidak, nggak boleh masuk. Itu juga harus dipertimbangkan baik-baik. Tak, tak bisa tahu-tahu ke Singapura, langsung kemudian kumpulkan semua para ikhwan, ya Allah, ya Allah Ikhak kumpul semuanya. Nah, di masjid taklip, tangkap kamu nanti, tangkap, ha? Ilegal Itu aturannya mereka, para kalif Juga terkait dengan tiap negara, negara yang punya aturan, sehingga harus dibedakan antara dakwah di sebuah negara dengan negara yang lain. Ini kalau go internasional, juga bedakan antara dakwah di sebuah wilayah dengan wilayah yang lain daerah-daerah yang lainnya lagi apalagi itu sebuah bangsa sebuah negara begitu begitu luas begitu besar seperti Indonesia Raya ini adatnya masing-masing kebiasaannya masing-masing budayanya masing-masing sukunya juga masing-masing ada suku Jawa ada suku Sunda ada suku Bali ada suku Bugis dan suku Banjar lain-lain itu semuanya harus harus dipelajari Ketika antum misalkan dakwah Di tengah-tengah banjariin Misal ya. Di tengah-tengah orang-orang banjar Antum harus tahu bagaimana uh, latar belakang mereka, bagaimana budaya mereka Bagaimana adatnya mereka Antum masuk ke mereka Dengan cara-cara syari Yang yang Sebisa mungkin tidak langsung bertabrakan Dan bergesekan dengan Kebiasaan mereka tadi Begitu, antum masuk ke daerah Jawa Jawa macam-macam Jawa Kuto, Jawa Kromo, lain. Jawa Timur lain dengan Jawa Barat, lain dengan Jawa Jawa Tengah, beda-beda. Atau sekarang Talim misalkan di tengah-tengah Keraton Yogyakarta ada ada urusannya kan, ada banyak Ikhwan di sana Ikhwan, banyak Ikhwan. Di tengah-tengah keraton Yogyakarta yang hadir asli orang Jogja dengan Kromo Inggil, lain, lain, dengan kamu Talim di Surabaya dikira sih ngoko kabeh beda itu camkan baik-baik itu namanya hikmah dalam dakwah itu namanya basirah di dakwah barakallahu fikum terkait dengan bab yang semacam ini <tuh> dipahami saja dipahami juga bedakan antara dakwah di sebuah negeri yang itu merupakan daulah Islamiyah negara Islam dengan sebuah negeri yang bukan termasuk daulah Islamiyah. Tadi ya, masing-masing punya aturan. Ketika di daulah Islamiyah, sesuai dengan penguasanya. Ketika di luar daulah Islamiyah, sesuai dengan aturan penguasa yang ada. Ini semuanya basirah terkait dengan kondisi waktu dan tempat dalam dakwah. Saya pokoknya satu, perinciannya silakan dibaca Risalah Usus Manhajis Shalah fi Da'wati da Ila yang ditulis oleh Fawaz as Suhaimi yang saya punya fotokopiannya Pak. Barakallahu fiikum. Dirinci panjang lebar di sini sama beliau terkait dengan poin-poin tadi. Beliau menggunakan bahasa bawabiq wa qawaid. Saya menggunakan bahasa basiratun fit dawah. Basirah pada ini, pada ini, pada ini, pada ini karena masing-masing poin tadi itu merupakan kaidah dalam cara dakwah. Jika ya, kamu dihitung di, semua, jadi banyak ya. Satu kaidah cabangnya sekian, satu kaidah cabangnya sekian, sangat banyak. Dan itu belum selesai semuanya, Barakalohikum. Dikarenakan waktunya yang selesai, sehingga mau tidak mau untuk membahas masalah kaidah, salafiah, fitrah, tawhid kita cukup sekian. <tuh> Dan Insyaallah Allah kesempatan nanti jam setengah sepuluh akan kita bahas. Uh, terkait dengan pembahasan kala dakwah tanpa bimbingan barakallahu fikum penjelasan tentang adanya dakwah-dakwah di tengah-tengah umat Islam yang tanpa bimbingan. Imam dia betul-betul menyimpang. Jelas penyimpangannya atau dia barakallahu fikum tidak menepati ketentuan-ketentuan uh, penting dalam dakwah salafiyah. Sehingga membuat kerusakan-kerusakan dengan kadarnya masing-masing. Baiklah, Assalamualaikum. -masing. Ini disampaikan untuk diwaspadai dari mulai awal sampai sekarang. Taksil penyebutan terkait dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Nanti jam setengah sepuluh sampai selesai terkait dengan masalah tahdir memberikan peringatan-peringatan kepada umat tentang adanya dakwah-dakwah tamat pembibitan yang perlu diwaspadai. Semuanya cukup naktafilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik faddaru Pertanyaan dikumpulkan nanti pada jam 09.30 di pas insyaallah sebelum zuhur insyaallah taala